36. Лютий 1905 року. Східний Лондон. Дороги додому я не пам'ятаю. Просто вийшов за двері і пішов. А в голові крутилися одкровення Тома Драмонда. Навіщо Кейнові бажати смерті Бесі та чому спілери йому допомагали? Бесі ж була розумною жінкою. Вона б не стала на заваді таким людям. З цими думками я й ліг спати а вранці прокинувся з головним болем і впевненістю, що потрібно розповісти про все інспекторові Гучу. Але була субота, і він сьогодні вдома десь у Вестенді. Тож я поплентався до відділку і виклав усе сержантові Уайтлоу. Розповів йому, що зайшов до скривавленого серця, що натрапив там на Тома Драмонда, переказав нашу нічну щиру бесіду опівночі, півночі. Поділився його підозрами, що справжнім убивцею є Джеремія Кейн, якому допомагали брати Спілера. Це було помилкою. «Ви збожеволіли», – тільки й сказав сержант, чорний як хмара. «Чи даватиме Драмонт свідчення?» «Поки що не згоден», – відповів я, – «але гадаю, що зможу його переконати». Тож просто зараз ви не маєте нічого, крім нічних зізнань п'янички, і вважаєте, що цього вистачить, щоб притягнути до відповідальності Джеремію Кейна і Спілерів? Його історія схожа на правду, вперто заперечив я. Та невже, гмикнув Уайтлоу, навіщо заради бога Кейну вбивати Бесі Драмонт? Це може бути пов'язано зі смертю його дружини. Думаєте? Бесі нібито щось підозрювала. Нібито, передражнив мене Вайтлоу. Ви навіть у цьому не впевнені. Він у розпачі поглянув на мене. Ось що я вам скажу. Йдіть і відшукайте підтвердження мотиву і вагомі докази, а тоді вже підемо з цим до Гуча. Можливо, лише одна людина була здатна допомогти мені підтвердити мотив. Я вийшов з відділку і взяв курс на станцію Oldgate, звідки дістався підземною залізницею до Kings Cross, де взяв кеп до Caledonian Road. Виявилося, що вразити наглядачів дуже легко. Вистачило мого значка і вирізок із газети, де згадували моє ім'я, щоб отримати п'ятихвилинне побачення із засудженим у порожній кімнаті. Вартовий привів Ісраїля Фогеля і всадовив його на стілець за стіл навпроти мене. Я кивнув йому на знак подяки, й охоронець відступив, зайняв місце біля дверей. Побачивши мене, Фогель здивувався. Востаннє ми говорили з ним того ранку, коли я його заарештував у камері на Лемонстрит. Він вичікувально дивився на мене. «Як до вас тут ставляться?» «Добре», – відповів він. «Від самого суду охоронці поводяться цілком пристойно». Це можна зрозуміти. Хоч би який злочин скоїв цей чоловік, на що його катувати, якщо жити йому лишилося кілька тижнів. Ви прийшли з новинами? Ну, щось на кшталт того, але не можу сказати, що вони дуже добрі. Я цього не робив. Я не вбивав, Бесі. Я вам вірю, сказав я. Тоді що ви можете зробити? Можете звільнити мене? Скажіть, що то був не я. Усе не так просто. Без доказів мені не повірять, а їх у мене ще немає. Від розчарування Фогель аж долонею по столу стукнув. Охоронець рушив до нас, щоб його зупинити, але я помахав, щоб він лишався на місці. Навіть якщо матимете докази, вам не повірять, заявив Фогель. Скажуть, що ви не єврей. Євреї завжди винуваті. «Це не Росія», – не погодився я. – «У нас діють закони. Ви маєте право подати апеляцію міністром внутрішніх справ». Але Фогель мене не слухав. Він дивився за ґрати вікна. «Іноді мені хочеться, щоб я народився птахом. Вони вільні. Ні тобі бар'єрів, ні стін. Можуть летіти, куди забажають, і ніхто їх не зупинить». Він зітхнув і перевів погляд на мене. «Навіщо ви сюди прийшли?» «Хочу поставити вам кілька запитань. Хочу знати, що сказала вам Бесі тієї ночі, коли ви пішли за нею на вулицю Грей Ігл. Чи розповіла вона, з ким зустрічається, або навіщо?» Фогель підняв руки. «Вона нічого не казала, тільки попросила, Йди за мною на випадок, якщо виникнуть проблеми». «А до цього вона щось вам казала? Чи її щось турбувало?» Фогель заплющив очі і відкинувся на спинку стільця. Вона скаржилася на свого чоловіка. Він поганий, тільки й робить, що забирає у неї гроші. Ви колись бачили її з Джеремією Кейном? Фогель спохмурнів. З, з власником? Так. Він повільно похитав головою. Не думаю. Раптом він вистрончився. Хоча є дещо. Вам відомо, що Бесі була в нього економкою? Вона щось казала про смерть своєї хазяйки. Продовжуйте. Саме Бесі знайшла тіло жінки вранці. Один-два тижні після цього їй снилися погані сни, вона прокидалась серед ночі. Каже, що хазяйка мала темні плями на... Він указав собі на груди. Ніби її обпекли. Відтоді Бесі як підмінили. Може, вона злякалась? «Подумайте», – натиснув я, – «вона ще щось казала?» Фогель знизав плечима. «Я вдався до іншої тактики». «Чоловік, з яким ви билися тієї ночі на Грей Ігл, це міг бути Кейн?» Фогель підняв очі до стелі, шукаючи натхнення. «Ні, було темно. Я не дуже добре його розгледів, але то не він. Жорстоке обличчя, ніс, як дзьобук рука. Худий, не такий, як більшість докерів. Отже, то був не Кейн, але запросто міг бути Фінлі». Знову ж таки, це міг бути один із сотні інших чоловіків у цьому районі. Чи вона згадувала Мартіна чи візлі спілерів? «Час вичерпано», – гримнув голос у нього за спиною. Я підвів голову і побачив, що до нас прямує вартовий. Фогель нахилився через стіл і схопив мене за руку. «Ви мені допоможете?» – спробую, – відповів я. Дорогою до Вай чепелу я намагався скласти докупи все, що розповіли мені Фогель із Драмондом. Драмонд уважав, що Бесі постраждала від рук Кейна, і спілери переслали Фінлі замести за ним сліди. Чоловік, з яким Фогель бився на вулиці Грей Ігл, за його описом також дуже нагадував Фінлі. Можливо, Кейн попросив спілерів виконати за нього всю брудну роботу, а коли Фінлі з цим не впорався, вирішив узяти справу у свої руки. Чи Бесі дізналася щось про смерть дружини Кейна? Покоївка Ділі згадувала, що після цього Бесі якось змінилася. Невже вона знала щось таке, за що Кейн бажав би їй смерті? Чи могла вона його шантажувати? У голові у мене вже складалася картина. Бесі знайшла тіло місіс Кейн та померла у своєму ліжку. Вона побачила щось таке, на що не звернули уваги інші. Спробувала шантажувати Кейна цією інформацією. Він погодився їй заплатити, попросив зустрітися з ним чи його представником на вулиці Грей-Ігл. Натомість зв'язався зі спілерами і наказав їм убити її. На Грей-Ігл відрядили Арчібальда Фінлі, доручивши це завдання йому. Але коли він напав небесі, втрутився Фогель. І вони билися, доки на крики Бесі до місця злочину не прибігли ми із Вайтлоу. Зазнавши поразки, Кейн усвідомив, що Бесі може все вибовкати поліції. Зустрітися з нею відкрито вже неможливо. Тож він сам вирушає на Фешн-стрит під приводом того, що мусить забрати гроші за оренду, і вбиває її у її ж кімнаті. А спілери посилають Фінлі прибратися і зробити так, щоб вина впала на Фогіля. Коли я дістався в Олдгейт, було вже темно. Втім, я був у гарному гуморі – Тепер я мав мотив і теорію, таку, що пояснює всі обставини. От чого мені бракувало, так це доказів, або ж завіреного свідчення Драмонда. Я зійшов із потяга і пішов прямо на Fashion стрит Двері будинку номер 42 відчинила місіс Розен, жінка, яка мешкала в кімнаті на першому поверсі. «Мені потрібно поговорити з Томом Драмондом», – сказав я. Неясно, чи зрозуміла вона... Тож я про всяк випадок повторив його ім'я ще раз, голосніше. Коли двері знову відчинилися, на порозі стояв не Том Драмонд, а Ребекка Кравіц. «Я шукаю Тома. Його тут немає», – відповіла вона. «Він пішов уранці і ще не повернувся». От лихо. «Коли побачите його, скажіть, що мені потрібно поговорити з ним терміново». «Це має якийсь стосунок до Ісраєля?» «Не можу сказати, але я до нього їздив». Очі її спалахнули. «Ви з ним говорили? Як він?» «Тримається. Краще, ніж можна було б уявити». «Не розумію, Як можна звинуватити невинного?» – сказала вона. «Хіба англійцю висунули б звинувачення з такими нікчемними доказами?» Слушне запитання. І відповіді на нього я не мав. Його справу переглядає Міністерство внутрішніх справ, завважив я. Там вирішуватимуть, чи можна спростувати вердикт або пом'якшити покарання. А чи знайдуть вони підстави для цього? Я дуже сумнівався. Ні, якщо я не зможу знайти докази його невинуватості або ж вибити свідчення з Драмунда. «Можливо», – зітхнув я. «Не втрачаємо надії».